А найбільше Данило гордився церквою Іоанна Златоуста. На чотири приділи вона збудована. Чотири позолочених бані височать, вікна з різнокольорового скла. Це скло вправні ковачі скла у Володимирі зробили за Даниловим наказом. Біля входу в вівтар поставлено два стовпи з цілого каменя. Три роки витісували їх майстри. На ці стовпи середня найбільша баня спирається, а на ній середини церкви блакитне небо намальовано з золотими зірками. вистелене плитами чистої міді і олова, підлога блищала, як дзеркало. Двоє дверей прикрашений обіч білим галицьким каменем і зеленим холмським, покриті різбленням хитреця Авдія. Плоскорізьба на дверях була розписана Авдієм усіма кольорами і золотом. На передніх дверях був визблений Спас, а на північних – Йоганн. І всі, хто приходив сюди, дивувалися з мистецької Авдієвої роботи. Данила нічого не шкодував для любимої будови. Авдій зранку до вечора працював, він вигадував різні прикраси і йшов до Данила – а Данило слухав його, викликав двірського і наказував дістати все, що треба Авдіїві. Коли церква була вже готова, Данило піклувався про ікони, привозили їх аж із Києва, а одну вовручі знайшли. Найбільший дзвін з Києва привезли, а решту виливали, ковачили варники тут же вдома, в холмі. Слава про холм далеко линула. Вже почали частіше приїздити і руські купці з різних кінців, і чужоземні. Мали тут свій постійний осідок чужоземці, вибудували двори і кліті поставили. В Києві знали про новий город Холм, і в Новгороді, і у Владимирі Суздальському. Коли закінчили церкву, Данило покликав будівничих до себе і наказав їм вибудувати високу вежу, щоб видно було з неї всі околиці І місце для цієї споруди вибрав посеред города Зробили вежу дивно придивну Вона струнко підносилася вгору на п'ятнадцять ліктів і Її видно було здалека Коли хто під'їздив до холма, то насамперед увічі кидалася вежа Основа її в землі і над землею була вимурована з каменю а стіни – з міцного тесаного дерева, з сухих дубових колод. Данила наказав обмазати її зовні білою сліпучою краскою, і стояла вежа, біла як сніг, приваблювала око. Біля вежі викопали глибокий колодязь, і щоб земля в ньому не осипалася, обшили стіни колодязя товстими дерев'яними брусами. В цьому колодязі завжди була холодна вода. А щоб діставати швидко воду, поставили велике дерев'яне колесо, і таке легке воно було, що його могла покрутити дитина. На знак поводови города холма звелів Данила на поприще від города поставити при дорозі високий кам'яний стовп з вирізбленим на ньому орлом. — Орел, птиця горда і смілива, — сказав Данила, — нехай наш новий город буде таким гордим і сміливим. Спокійно почував себе Данило у холмі. околишній родючі землі пороздавав вірним боярам. Почали оселищами смерди навколо селитися. В холмі не було коромольних бояр, а були тільки віддані Данилові, які прийшли з ним поля бойовищ. «Кажеш, у холмі сидіти», – обернувся Данило до Василька. Буде сидіти, але знатиму, що і в Галичі робиться». «Треба, треба знати. Без лихої про проти Мстислава посилав я туди своїх людей. Хотілося вивідати, чому так Мстислав поводиться зі мною. А тепер упевнився, не туди повернув Мстислав, згубили його коромольники. «Сьогодні Микулу чекаю. Приїхати має з Галича, якщо його там не схопили». «Микулу не схоплять», – впевнено сказав Василько, «він усе бачить». «Невже сьогодні не приїде?» – сам до себе тихо промовив Данило. «Почекаємо ще трохи. Не такий, Микула, щоб слова не додержати, хоч і пізно прибуде». Данило підійшов до вікна, ніби в темряві міг щось побачити. Прислухався, на дворі гучно розмовляли. «Ай, їй Богу, він!» – радісно вигукнув Данило. Двері в світлицю відчинилися, і на порозі став Микула. «Він, іди сюди!» Микола посміхався. На засмаглому від сонця і вітру обличчі виблискували білі зуби. І не вмився!» – виправдувався він. «Поспішав би сьогодні прибути!» «Нічого! Іди ближче, оповідай!» «Ти сідай!» – нетерпляче крикнув Данило. «Був галичим! Все розвідав і все бачив!» «А мене не бачили!» «Знаємо тебе!» – похвалив Данило кмітливого розвідника. Усе так, як і було. Судислав з Володиславом. Носи позадирали. Чекають фільні з військом. А може, поки я сюди доскочив, той фільній прибув. Данило з усього розгону вдарив кулаком по столажусь і здригнулися. Доки вони будуть життя нам псувати ці коромольники. Ох, Галич, отут він мені сидить. Взявся за груди Данила. Ще раз підемо. Виженемо зайдів з Галича. Данила з дружиною мчав у Галич визволяти його від угорських баронів. Примітка. Після смерті Романа і до 1238 року угорський король кілька разів загарбував Галич. Довго і вперто боровся Данила з загарбниками й зрадниками-боярами. А в 1238 році вигнав загарбників. Завдав смертельного удару боярам-зрадникам і остаточно утвердився у Галичі. Поспішають дружинники, бо кожен із них носить у серці зло на ворога.